O companie plăcută. Capitolul al doilea. Era un bărbat tânăr și arătos. I-o spunea lumea, i-o spunea o grinda, părul roșcat și buclat, tenul smeal, nasul drept, ochii căprui deschis, gura pronunțată, bărbie senină, un metru șaptezeci nouă înălțime, șaptezeci de kilograme, o garderobă redusă, dar selectă, Mâini de pianist, îi se spunea, degete lungi, dar nu la Logodnice de ocazie, mai curând invitat la petreceri decât cheltuitor. Vărul din America, desigur. Metecul acceptat cu un zâmbet cordial și protector. După moartea donii Lucia, Alex și-a spus că nimic nu-l mai reține în Franța. Slujba nu-i plăcea deloc. Renta casei din oriul de lili era modestă, legăturile sentimentale erau superficiale și trecătoare. Mexicul, mătușile, moștenirea, ăsta era orizontul care le atragea. Le-a scris mătușilor. Dona Lucia murise, era singurul lucru care le reținea în Franța. Voia după atâția ani de surghiu ereditar să se întoarcă în Mexic. Putea locui la ele până își făcea o situație? A pus în plic o fotografie în care apărea întreg, din cap până în picioare, ca să nu existe surprize. A primit două scrisori separate, una de la Maria Serena Iscandon și alta de la Maria Zenaida Iscandon, dar amândouă îl primeau cu plăcere. Scrisorile erau identice. Dragă nepoate, te așteptăm cu plăcere. De ce nu semnau amândouă o singură scrisoare când cuprinsul era același? De ce două scrisori? Alejandro a hotărât să nu se lasă tulburat de această taină, nici de oricare alta care l-ar fi așteptat. Mătușile erau două bătrâne ciudate. Alex a hotărât să se imunizeze dinainte față de orice capriciu al acestor domnișoare bătrâne. La aeroport l-aștepta un taximetrist purtând o pancartă cu numele Escandon. Dumneata ești? Mi-au spus la telefon că vei veni să mă iei. Taxiul de la aeroport l-a lăsat în fața vechii case din Ribera de San Cosme. Obișnuit cum era cu perfect asimetria străzilor din Paris, la început a fost zăpăcit de haosul urban al marelui oraș, apoi i-a displăcut, iar până la urmă l-a fascinat. Mexicul i s-a părut un oraș noimă, prins într-o cursă amețitoare Cu frânele rupte, hotărât să se ia la întrecere Cu infinitul însuși, umplând toate spațiile goale Cu ce se găsea de răpânături, cocioabe, nori, Acoperișuri de tablă, pereți de carton, Gropi de gunoi, străduțe, murdare, afișe, afișe, afișe, Grâmpele de frumusețe, Aici o biserică barocă, colo un palat de rocă vulcanică, câteva grădini întrezărite după grilajele porților, îl făceau să înțeleagă profunzimea opusă extensiei pe care o avea ciudat de Mexico. Era și Alejandro de la guardia o știa de la frumoasă neuitată lui mamă, un oraș cu straturi suprapuse. Orașul astec, cel viceregal, cel neoclasic, cel modern. Din toate aceste motive i-a mulțumit lui Dumnezeu că taxiul îl adusese în fața unei case vechi, în mod nedefinit vechi, cu două caturi și o fațadă de piatră cenușie, elegantă, neîngrijită sau elegant, neîngrijită, așa spus Alex, în care lipsea câte o plăcuță, totul încununat de o terasă plană, dat fiind că acoperișuri propriu-zise și-a dat seama, nu existau în înțeles european, în orașul Mexic. Văzuse asta încă din avion. Terase și iar terase, fără niciun relief, o mulțime de... Ciburi pentru apă, nici un acoperiș înclinat, nici o mansardă, nici măcar ziglele roșcate de decor hollywoodian. O casă de piatră cenușie severă. Trei trepte pentru a ajunge la o ușă de fier negru, două ferestre zâbrelite de o parte și de alta a ușii, și două fețe care se iviseră de după perdelele celor două ferestre. Alejandro și-a luat valizele. Taximetristul l-a prevenit. Mi-au spus să vă rog să intrați pe ușa din spate. De ce? Taximetristul a ridicat din umeri și a plecat. Maria Serena și Maria Zenaida. N-a văzut niciodată fotografii recente ale celor două surorele mai căsii. Numai fotografii de când erau două copile. Nu putea să știe, prin urmare, care dintre ele era femeia bătrână, scundă și grăsuță, care i-a deschis ușa din spate. Mătușă!" a spus Alex. Alejandro!" exclamat femeia. Știam eu că o să te recunosc imediat. Ești lilit, mai ta Așa să-mi ajute Dumnezeu. Te ști cât mă bucur că te văd." Alex s-a plecat să o sărute pe obrazul sulemenit cu cochetărie. Ea i-a șoptit la ureche de parcă ar fi fost vorba despre ceva secret. Sunt mătușa senaita Avea părul complet alb, dar pielea îi rămăsese proaspătă și parfumată. Într-adevăr, mirosea pun de trandafiri. Purta o rochie înflorată, un guler alb de pichet, ca de școlăriță, pustă lungă până la călcăie pantofi albi cu toc jos ca și cum i-ar fi fost frică să nu cadă de pe tocuri ceva mai înalte și purta șosete tot albe de coloriță. Intră, intră băiete. I-a spus tânărului cu un râs melodios: "Simte-te ca la tine acasă, vrei să te odihnești? Preferi să mergi în camera ta să-ți pregătesc o ceșcuță de ciocolată?" Domnișoara la să intre, a pășit în bucătărie. "Mulțumesc, mătușă." Drumul de la Paris până aici e obositor. Dacă se poate, m-aș odihni puțin. Pe urmă, aș vrea să o cunosc pe mătușa Maria Serena. Aș vrea să vă invit să luăm cine în oraș. Alejandro era numai zâmbete. Mătușa a încetat să zâmbească. Nu ieșim niciodată din casă. Ah, atunci o să salut pe sora dumitale și pe urmă nu vorbim una cu alta a spus Maria Zenaida cu expresie de parcă ar fi fost gata să izbucnească în plâns. Atunci Alex și-a desfăcut brațele resemnat. Salonul îl împărțim pe din două, a spus cu capul în pământ mătușa Maria Zenaida. Ea primește seara, eu ziua. Dă-mi voie să-ți arăt camera. Și-a recăpătat zâmbetul. Dragul meu, băiat, simte-te ca acasă Dumnezeu să ne aibă în paza lui.